sababu unajua ni kwamba sisi watu wengi nafikiri Mungu unazalia tatizo la watu wengi. Kwa Sababu we, leo salamu we ni Muislamu. Ngizoro kwetu kule mbea uliko naitwa atuganile mwakiposa Kiposa. Au wabuene. Au kwa sababu wewe umezaliwa Zanzibar, zali kitu kama mm hicho. -hmm. Kwao jiografia tu inifanya kuwa Muislamu. Na mimi kadhalika ningezaliwa Pemba, ningeota Sharifa Ahmadi au Swini na Muhammad Hassan. Bona Sharifa Ahmadi umejipa zito sana la mheshimiwa na eh Amna, <laughs> na kule sharifu wako wengi tu sina maana ya yule yote mwingine okay. okay lakini Mungu yuko ningekuwa kuwa na dini sio sio jambo la la polisi mbali zaidi lakini Mungu yuko na ukimwamini kwa dhati kabisa hawezi kukua kusahidi, Mungu anakusaidia kuangusha Sasa mimi nafahamu sasa nimefanya kazi ya uchungaji miaka mingi na ile jambo mimi sikulisama kama mwembwe mbu. nafahamu mazingira ya watu wetu wafu masikini sana nikipita pale Leslie ile ni ile aliikuwa mbaya sana enzi kwa sababu naamini Mungu yupo kwao nikatumia ile imani yangu mimi maskini kusema jamani mue na amani haitanyesha kama ugesema wewe usaikuwa bahati ya kunyesha ilikuwa inasinyesha kwa sababu sasa nimesema sku, sikusema siku, ili niongezewe maarufu siku sasa mlee watu na mamlaka nilisema kwa upendo wote kabisa lakini baki katika kumkumbua nchi. kama kuna mtu aliyesema neno nje ya tabiri zetu likatimia mm -hmm. sitaki wani, wani, wani, wani, wani wabudu mimi ah wa muabudu Mola wao alinitumia mimi kusema ramboni ile asema mimi I have friends ambao ni wakristo mm -hmm. na baadhi yao haendi kanisa sana kwa sababu kuna makanisa kila kona ndio sawa taka mtu anakuwa confused eh sasa where should i go now eh ndetra kwako kuna yana kwa, kwa, kwa mtu kanisa wewe mwikiristo au kanisa la nenda na, na kwako kwa kila mtu awe na kanisa lake eh nenda kanisa lako unaweza kuwa makani saa mengi niende wapi asio mwikiristo gani lazima usoni mahali labda ni morovia au ni mkatoliki au nenda nenda kanisa lako sawa yako ya ya, ya, ya, ya kikatoliki mchungaji yako hmm. kikatoliki yako kimseri au sio, afu kuna yes. yale mengine yale ah. mimi mtanikuangu unajua kuna makanisa mangapi hmm. matatu na njia ya kuingia nyumbani kwangu ziko tatu mm -hmm. naweza nikaingilia huku, naweza nikaingilia huku au nikaingilia huku mm -hmm. sawa na hizo njia zote zina makanisa mm -hmm. hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya pengine watu asiende kanisani don't you think bonabazi kwa wingi wanaenda umetisha bro wanaenda laila basi kibao eh Sama tukubali tukubali mabadiliko tukubali kama dunia sasa hivi sio ile ndio tu tuseme sema kidogo kwa ki, ki, ki, sababu sasa hivi Tanzania zamani kwa mfano tulikuwa na watu milioni 14 kana tunapata huyu. Naam. Sasa hivi nchi na watu milioni zaidi ya 40. 43 vipande. mfumo wa dunia, soko ulia, viwanda ulia, nchi mbalimbali, dunia badilika sana. Eh, dumana kuna tatibu za kutuongoza kwamba tuone makanisa mengi, tuwe na vyama vingi, magazeti mengi, uhuru lakini tuwe na sheria na inayotuongoza pamoja. Sasa hmm. dini ni jambo la maamuzi ya mtu. Eh, We ni mtu mzima nenda ona hii sheria zinanifaidia mimi? Kuna kitu naongezewa? Kuna kupungukiwa? Ah, muende kanisa lingine. Eh. Hey. Kwa hiyo utakuwa mtu wa kuhamahama tu. Kuhamahama kunatokana kwamba wewe una maamuzi ya pupa unakurupuka kabla hujamua. Mhm. Lakini kwa mtu ambaye unafikiri una kabla kwa kuamua hautahamahama. Mm. Sababu kabla hujamua kwenda kusali maelfu flani kafikiri kwanza eh kanisa gani ni kasari afundunaamua eh, ukienda kichwa kichwa utaahama sana eh, na mwisho utasama kanisa yote hakuna Mungu kumbe ni wewe ulikeng, ulikose, ulikosea kabla ya kuamua okay eh. una mani, kuna kazi nyingine yote ambayo unafanya ukiachana na, na kuwa mchungaji ni mchungaji tu asa yote sina kazi nyingine umetisha na mambo yanaenda ah <laughs> kwa nini bwana kwa Kadirini Kadirini umetesha bwana mchungaji Kadirini Wakristo wengi akisikia mtoto wao anataka kuolewa na Muislamu lazima wakae vikoka ishirini hivyo anamzuia hiyo mtoto asiende huko Kazalika pia kwa Waislamu akisikia mtoto anataka kwenda kwa Wakristo wanasimama kinoma noma sembe wakati wote kule kuna wanaenda kumomba Mungu Unaisitazisha inakwenda nini hapo katikati Yeye mambo lisahivu ngumu sana kwa sababu sasa hivi tunaongoza kwa kwa hoja tempa hoja lakini ujue ikafundwa na watu wengine wengi Mungu anisamea wa na watu wengine wanisamea. Mimi unjue nimesaliwa Ilinga. Na nimekuwa na Ilinga ni mji umechanganyikana wa Kristo na Waislamu. Waislamu nao Kristo ndio dini pekee duniani ambazo zinakabiliana, zinafanana kwa 80%. Na na na Wayahudi pia. Na Wayahudi. Lakini sana waislamu na waKristo na Wayahudi hizo dini sababu zinashina moja. Mm. Dini zote tatu islamu, uyahudi na Ukristo zimetoka katika shida moja la Ibrahim. Mm. Kwa maana kwamba Ibrahimu alimzaa Ishmaeli, Ishmaeli ndo kazalika. Na Ibrahimu Jacobo, akamzaa Yakobo, ndo akamzaa nabii Musa mm. na na Jesus yetu ina dini lakini amini Mungu. As <laughs> complicated that. Yupi huyo unamjua wewe? Kama utasema ara utasema bagwani utasema nani lakini inchi yetu inaamini Mungu. Kusema inshi haina dini tukabaki hapo. Kabla tunao sisi wimbo wa taifa ule unasema una Mungu ibariki Tanzania. Bunge linafunguliwa kwa, kwa sala na dua. Kusema inshi haina dini tusiishie hapo lakini inaamini Mungu. Okay. Eh. Nataka tunamalizie. Nataka uniambie siku yako ilivyo kikawaida kawaida kama ni Jumatatu au Majumamosi. What do you do? Um, Jumamosi mimi na mdu wa mwiki nashinda ofisini kwangu mwingi lakini Jumatatu na Jumanne na Kuwa nakaa na familia na Jumatano. Sikia kupikiwa na mama ambaye asipopika ugwao unamuombea. Wewe wewe jamaa. Wewe mshimbwa bana. Kila yeah, yeah, yeah, vita anakuombea kila kwanza. Leo mbora bora desani amna kitu au ah. kuna tatizo. Anamshika mkono na muombea. Ya ale yale basi namtengeneza. Leo ni muombea masta kama saba hivi. Wako hoi kwangu mtakuja. Master Fa Matatizo. Leo hio unaweza kuona matatizo. Aha. E. au okay. Matatizo tu. Aha, basi tunakuja. mzima hapa Samsung, uko insendika kwangu. Heko siko nakuje. tu. apo kunikumbuka hivi kijana wako kule salon. Sijaki kuombea hai. Ah, si kuombea Uwezi mtu mabaya no, no. anasema tu kwamba You can fool some people sometimes a lot of money today You can fool some people sometimes <laughs> but you can fool all the people all the time Ni tabaka ya the lie hey, Stand up <laughs> your right Ubungo niko, niko niko na miaka 22 pale Ubungo. Eh? Yeah. Hawajakuwa mishaga pa? Hatas, mwaja, pale? Hata smoja niko na miaka 22 pale. Sijai kuhamu. Mm. Ni mkua na, hii hayo mambo ambayo tunasema ni uongo. Serikali ya mtaa. Yaani si unajua mungu Uongo una mwisho. Lakini watu wao wanaliogopa, msomapo tukimkubali. Tuki watu wanaamini mzo wako una ball. Yaani mdingo yako ndio yuendesha yenyewe noma. Sijui wife noma sijui una limousine sijui una posh sijui una, siju una nini watu lazima wajiulize ya maswali mzee wangu yapi yapi maswali kwamba mzee bwana anasukuma range rover huyu mzee vipi kwa nini kwa sababu mimi mimi siamini katika umasikini. au siyo raha jipe mwenyewe kiufupi tunasema na, na, hivi ukisikia marekani ina nguvu maana na watu wenye nguvu kwa na mbohili maskini sije nunua range mwatishia ndio range afu nyingine nini <laughs> ah oh my God. asante sana leo ijayo kwenye mkasi kuna baadhi ya vitu ulivisema kuhusu marehemu Gwe na ikasemekana kwamba ulitupiwa mawe na ma ma makopo M mimi kwa mtu asionifahamu mimi ni muongeaji mzuri kwa hiyo na mimi nikaona nipatie epu pa kusemea